Egoerbitan hasi ziren kantuz, musika tresnak lagun erran bezala liburuak eskuetan urteko azken egunari denen artean agurra emateko. bildu bilduden jendearekin mintzatu gira. Egoerbitan uh, susen, Amini bat, Bye. maite du. Egun elu zira baka, edo ursaila e, bauzu? Egun, niz engota, ja, ni e. Dona Paul eko niz. Eta Dona Pauletik dintzira, kantuz aritzerat? Ba, ba, ahizpainetxerat, eh, ahizpainetxerat. Uh, Ahizparenetxan uh, uh, uh, bukatuko duzu? Ba, ba, ba, ba, biak helgarekin, ba. biak helgarekin, uh, ba. Ja, kantuz? Um, ba, hainxer, ba, ba. <laughs> Era mezala liburuzek sekulako arrakastaukan dute ia denak saldu arte. Presque tout, il eh? y a du monde de oisque d'habitude je sais pas mais là il y a beaucoup de monde effectivement. Faut dire qu'on a que le temps est relativement clément. Comment vous allez finir l'année alors en chantant? A chantant, amel mangeant et en buvant un petit coup si Eta kantatzera etorriak? Hoxe, hoxe. <laughs> Urtea ondo bukatzeko. Eh? Gaur bakarrik edo ohitura duzu etortzeko? Bai, bai, bai. gehienetan. Aldutan guztietan. Etortzen duzira. Bai, bai, bai. Gaur du jende gehiago ez? Bai, bai. Beste urte zango jantzen eta etzen nahi beste tokirik. Uztoraren? So, bai, bai, bai. Kantuak ezagutzen dituzte doli bruskarekin? Gehienetan. Hau, hitz uh, itzese, ez ez beste da bai. Gure garaikoak. <laughs> Ba, Gukatze daren itu enak, denak eh? Orduan eh! Onggi bukatue eh? Baik,